Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ шостий. Тієї ночі вони розбили табір на околицях чорних дубів, точніше на невеликій галявині, захищеній великими деревами та густим чагарником, який прикривав похмуру низину кліт. Густий туман у лісі розвіявся, і можна було подивитись вгору на чудовий полог із зчеплених гілок і листя, на висоту кілька сотень футів над ними. Там, де в смертельній низовині не було жодних ознак життя, вгорі, на велетенських дубах, крізь ніч, шепотіли змішані звуки життя комах і тварин. Було приємно знову почути живих істот і троє втомлених мандрівників уперше за кілька днів відчули себе спокійно. Але в глибині все ще залишався спогад про їхню попередню подорож до цієї оманливо-мирної гавані, коли вони заблукали на кілька довгих днів і ледь не були з'їдені хижими вовками, які не шпорли в пошуках їжі. Крім того, існувало дуже багато оповідань про нещасних мандрівників, які намагались пройти через цей самий ліс. Проте вони почувались досить безпечно на краю чорних дубів і з вдячністю приготувались розпалити багаття. Деревини було вдосталь, сухої. Вони роздяглись і повісили мокрий одяг на мотузку біля невеликого вогню. Страви готували швидко перше гаряче за п'ять днів, і з'їли залічені хвилини. Підлога лісу була м'яка і гладенька, Зручне ложе, порівняно з вологою землею низин. Коли вони тихо лежали на спинах, дивлячись у небо на верхівки дерев, що м'яко колихались, яскраве світло вогню, здавалось, кидалося вгору слабкими помаранчевими смугами, що створювало враження віхтаря який горить у якомусь великому святилищі. Світло танцювало і виблискувало на шорсткій корі та м'якому зеленому моху, що темними плямами тримався на масивних деревах. Зрідка якась комашка залітала у багаття і сліпучим палахом губила своє життя. Раз чи двічі вони почули шелест якоїсь маленької тварини. Через деякий час меньон перевернувся на бік і з цікавістю глянув на щі. Яке джерело сили цих каменів щі? Вони можуть виконати будь-яке бажання? Я все ще не впевнений. Принц замовк і невиразно похитав головою. Ще кілька секунд полежав на спині, дивлячись угору. Він розумів, що жоден з них не говорив про ельфійські камені з часу таємничого видіння чорних дубів. Він подивився на Фліка, який пильно за всім спостерігав. — Я не думаю, що це я зробив, — різко заявив юнак. — Здавалось, що це вони прийняли якесь рішення. Не думаю взагалі, що можу їх контролювати. Маньйон задумливо кивнув і знову ліг. Флік прочистив горло. — Та й взагалі, яка різниця? Вони ж витягли нас з того болота, вірно? Меньйон різко глянув на Фліка і знизав плечима. «Може бути корисним знати, коли ми можемо розраховувати на їх підтримку, вірно?» Принц глибоко вдихнув і заклав руки за голову, перевівши пильний погляд на вогонь біля ніг. Флік неспокійно заворушився, переводячи погляд з Меньйона на брата і назад. Ще нічого не говорив. Лише зосередився на якійсь уявній точці над головою. Минули довгі хвилини, перш ніж Горець знову заговорив. «Ну, принаймні, ми вже дійшли дуже далеко. А зараз починається наступний етап подорожі». Він сів і почав швидко креслити карту місцевості на сухій землі. Щі і Флік сіли поруч і мовчки спостерігали. «Ми тут!» Меніон вказав на місце на мапі. «Принаймні, я думаю, що ми тут. На півночі туманне болота, а ще далі райдужне озеро, з якого витікає Срібна річка на схід до Анарських лісів. Нам найкраще завтра піти на північ, допоки не дістанемось краю туманного болота. Тоді ми його обійдемо». Він провів довгу лінію. «І вийдемо на інший бік Блек-Оукс. Звідти також на північ, до Срібної річки, а потім безпечна дорога до Анара». Він замовк і подивився на товаришів. Здавалось, жоден з них не задоволений планом. «Що сталося?» – запитав він ошелешено. «План розрахований на те, що ми пройдемо повз Блек-Оукс, і не будемо йти через них. «Ви що, забули вовків?» Щі повільно кивнув і насупився. «Це, звісно, не стосується плану», – почав він нерішуче. «Але ми чули казки про туманне болото». Меніон, вражено, ляснув рукою по лобі. «О, ні! Не згадуй, будь ласка, казки старих баб про туманного привода, який чекає на мандрівників, щоб їх з'їсти». «Навіть не кажи, що ти в це віриш!» «Це ти так говориш!» Сердито спалахнув Флік. «Напевно, ти забув, хто саме перед тією нашою останньою подорожжю упевняв, наскільки безпечний Блек Оукс?» «Ну, згоден, згоден!» Заспокоїв їх худий мисливець. «Я не кажу, що вони безпечні і що там немає дивних істот, але цього так званого «туманного привида» ніхто ніколи не бачив. А з вовками ми зустрічались. То що ви обираєте? «Ну, мені здається, що треба йти по твоєму плану», – поспішно вставив Ші. «Але все одно я б хотів під час подорожі зрізати якомога далі на схід, щоб уникнути більшої частини туманного болота». «Погоджуюсь». Вигукнув Меньйон. Але це буде важко. Ми не бачили сонця три дні, тож не можна точно сказати, де схід. Можна залізти на дерево? Недбало запропонував Флік. Залізти на... Заїкнувся Горець у неприхованому подиву. Ну, звісно, як я про це не подумав? Я ж можу піднятися на двісті футів по слизькій, вологій, вкритій мохом деревині, голими руками та ногами. Він похитав головою з удаваним подивом. Іноді, Флік, ти мене жахаєш. Він втомлено глянув на щі, шукаючи підтримки, але той схвильовано підскочив до брата. Ти ж захопив спорядження для скелелазання? Запитав юнак. Його брат кивнув. І Щі щиро поплескав його по широкій спині. Спеціальні чоботи, рукавички та мотузка. Швидко вигукнув їм збентеженому принцу Лія. «Флік – найкращий альпініст у долині, і якщо хтось може здолати одного з цих монстрів, то саме він!» Меньйон, не розуміючи, похитав головою. Безпосередньо перед використанням чоботи та рукавички треба покрити спеціальною речовиною, яка зробить їх поверхню достатньо шорсткою, щоб втримуватись навіть на вологій пророслій мохом корі. Завтра він залізе на один з цих дубів і перевірить положення сонця. Фалік самовдоволено всміхнувся й кивнув. Ну так, диво й диво. Меніон похитав головою. І подивився на кремезного фліка, навіть і не тямущі можуть зходитися. Наступного ранку в лісі було ще темно, коли вони прокинулись, слабкі сліди денного світла пробивались крізь верхівки дерев, тонкий туман укривав узлісся. Було холодно, не таким вологим, пронизливим холодом низинної місцевості. А скоріш свіжою прохолодою раннього лісового ранку. Друзі швидко поснідали, а потім флік приготувався підійматись на один з дубів. Він натягнув важкі чоботи й рукавички, які ще намазав густою пастоподібною речовиною. Меніон запитливо дивився на все це, але його цікавість змінилась на подив, коли кремезний флік. Схопився за основу великого дерева і з спритністю, яка була непритаманна такому великому чоловіку, почав стрімкий підйом на вершину. Руки і ноги несли його вгору через важкі гілки, і скоро хлопець ненадовго зник з поля зору, а потім знову з'явився, поспішно спускаючись по гладкому стовбору, щоб приєднатися до друзів. Швидко спорядження, Група рушила в північно-східному напрямку. Виходячи з інформації від Фліка про поточне положення Сонця, обраний ними маршрут повинен вивести їх у точку вздовж східного краю Туманного болота. Меньйон вважав, що можна цей марш зробити за один день. Був ранній ранок. Тому вся група вирішила пройти Блак Оукс до настання темряви. Тож вони марширували спокійно, часом швидко, шеренкою. Проникливий Мендьон вів, вибираючи найкращий шлях, покладаючись на відчуття напрямку в напівтемряві. Ще йшов слідом за ним, а флік позаду, час від часу озираючись через плече на тихі ліси. Вони зупинились три рази, щоб відпочити, і ще раз на короткий обід, щоразу продовжуючи марш. Розмовляли нечасто, але легко і весело. День швидко минув, і незабаром стали помітні перші ознаки настання ночі. Ліс усе ще простягався перед ними без жодних ознак розриву серед великих дерев. Гірше того, важка сіра імла знову просочувалась в поле зору, поступово густішаючи. Новий вид туману! Схожий на дим, який можна відчути, коли він прилипає до тіла й одягу. Дивне відчуття, наче сотні маленьких, липких, охолоджених рук прагнули потягти їхні тіла вниз. І троє мандрівників відчули безсумнівну огиду до цих наполегливих дотиків. Меніон сказав, що важка, схожа на туман речовина, стовідсотково з туманного болота – тож вони дуже близько до кінця лісу. Згодом туман настільки посилився, що троє не бачили далі, ніж на кілька футів. Мендьон уповільнив крок, вони майже повзли і стояли близько один до одного, щоб не загубитись. День підходив до свого кінця, і навіть без туману ліс так потемнів, що було майже неможливо вибрати будь-який шлях. Мандрівникам здавалося, що вони потрапили в примарний світ, де лише земля, по якій вони ступали, надавала доказ реальності. Нарешті стало так важко бачити, що Мендюн, наказав двом друзям зв'язати себе разом із ним мотузкою. Так швидко і зробили. Повільний похід відновився. Горець знав, що вони вже дуже близько до туманного болота, і уважно вдивлявся в сірість попереду, намагаючись помітити небезпеку. Але все ж, коли він нарешті дійшов до краю болота, що межувало з північними околицями Блек Оукс, то і не зрозумів, що сталося, поки не ступив по коліна в густі зелені води. Холод та Багнюка почали засмоктувати принца, і лише швидке попередження врятувало щій фліка від подібної долі. Відізвавшись на його крик, вони схопили мотузку, що зв'язувала їх разом, і поспішно витягли товариша стресовини і вірної смерті. Похмурі, вкриті слизом води великого болота, лише тонко вкривали бездонний мул, який не швидко всмоктував своїх полонених. Усе, що потрапляло у його лещата, були приречені на повільну смерть через задуху в безмірній безодні протягом незліченних століть ця тиха поверхня обманювала необережних створінь змушуючи їх перепливати чи обходити чи лише доторкнутись до бездзеркальних вод які містили в собі золотилі останки мандрівники мовчки стояли на березі дивились на це все і внутрішньо переживали жах навіть Меніон Ліа здригнувся, згадавши про коротке, чіпке запрошення у обійми смерті. «Як це сталося?» – вигукнув вщі, чий голос порушив тишу з оглушливою різкістю. «Ми повинні були уникнути цього болота?» Менйон кілька секунд дивився вгору, а потім похитав головою. «Ми зайшли надто далеко на захід. Доведеться йти по краю болота на схід». «Допоки не залишимо цей туман та Блек Окс!» Горець замовк і прикинув час доби. «Я відмовляюсь тут ночувати!» Палко заявив фрік, передбачаючи наступні слова. «Я краще буду йти всю ніч і більшу частину завтрашнього дня. І, можливо, наступного дня!» Вони швидко вирішили йти вздовж краю туманного болота. Доки не досягнуть відкритої землі на сході, а потім зупиняться на ніч. Ші все ще хвилювався, що носії черепа його спіймають на відкритому просторі, але цей страх затьмарювався жахом від боліт. Першочергова думка юнака втекти якомога далі звідси, трійця перезатягнула мотузку навколо своїх талій і одним рядком почала рухатись вздовж нерівної берегової лінії болота, прикувавшись очами до стежки попереду. Меньйон вів обережно, уникаючи клубків зрадницьких корінь та бур'янів, які рясно росли вздовж краю болота. Їхні покручені вузлуваті силуети здавались живими в моторошному напівсвітлі сірого туману. Часом земля перетворювалась на м'яку багнюку, небезпечно схожу на болота, і вони її обходили. Іноді величезні дерева перегороджували шлях, нахиляючись великими стовбурами до нудної, неживої поверхні болотистих вод і занурюючись гілками в мул. Якщо низина клет була вмираючою землею, то це болото – лише смерть, яка чекає, нескінченна, вічна, яка не дасть жодного знаку небезпеки або попередження. Важкий, застійний слиз болотних вод також пронизував туман, жадібно хапаючись за стомлених мандрівників. А навкруги – тиша, смертельна тиша, яка добре знає, хто тут є господаркою. Вони йшли, мабуть, в годину, коли Ші вперше відчув, що щось тут не так. Ця думка бентежила його і заволодівала, аж допоки юнак не увімкнув усі свої почуття, намагаючись знайти, у чому проблема. Юнак йшов мовчки між двома друзями і уважно прислухався, та вдивлявся спочатку у великі дуби, а потім в болото. Нарешті Ші з жахливою впевненістю дійшов висновку, що вони тут не одні, що десь там є щось загублене в тумані, щось, що вони не бачать, але воно бачить їх. На коротку мить юнак настільки нажахався від цієї думки, що не міг ані говорити, ані навіть жестикулювати. Щі міг лише йти попереду, з завмершим розумом, чекаючи, коли станеться невимовне. А потім, доклавши величезних зусиль, він усе ж заспокоїв розпорошені думки і раптово зупинив товаришів. Меніон озирнувся і одразу почав щось питати, але Щі змусив того замовкнути приклавши палець до власних губ і жестом вказавши в бік болота. Флік дуже обережно подивився в той бік. Його власне шосте почуття попереджало про страх брата. Довгі миті вони нерухомо стояли на краю болота. Їхні очі і вуха були зосереджені на непроглядному тумані, що мляво рухався над поверхнею мертвої води. А ще на них тисла. Мені здається, ти помиляєшся. Нарешті прошепотів Меньон, пом'якшуючи пильність зору. Іноді, коли так втомлюєшся, то можна щось подібне уявити. Ші похитав головою і подивився на фліка. Ну, не знаю, погодився той. Мені здається, я щось відчуваю. Туманного привида, посміхнувся Мендіон. «Ну, можливо, ти маєш рацію?» – втрутився ще. «Я дуже втомився, і зараз можу уявити, що завгодно. Давайте забиратись з цього місця». Вони поспіхом продовжили похмурий шлях, але протягом наступних кількох хвилин залишались на поготові, про всяк випадок. Нічого не сталося, і трійця почала думати про інші справи. «Щойно Щі вдалося переконати себе, що він помилився, і став жертвою надто активної уяви, спричиненої недосипом», – флік закричав. Ши миттєво відчув, як мотузка, яка зв'язувала їх разом, різко смикнулася і почала тягнути в напрямку смертоносного болота. Юнак втратив рівновагу й упав, нічого не розрізняючи в тумані. На якусь мить здалось, що він бачить тіло свого брата, яке висить на кілька сотів футів у повітрі над болотом, з мотузкою, яка все ще прив'язана до талії. А у наступну секунду – холод болота, який схопив його за ноги. Вони могли б усі загинути, якби не швидкі рефлекси принца Лія. При першому різкому ривку мотузки він інстинктивно вхопився за єдину річ – яка була достатньо близькою, щоб утримати його на ногах. Величезний потопаючий дуб, стовбур якого так глибоко увіп'явся в м'яку землю, що його верхні гілки були в межах досяжності. Меніон стрімко вхопився однією рукою за найближчу, а другою схопився за мотузку Наталії і спробував відтягнутися назад. Щі по коліна в болотному мулі Відчував, як мотузка натягується з кінця меніона, і спробував підхопитись, щоб допомогти другові. Флік різко щось крикнув у темряві над болотом, і мотузка, що з'єднувала його з братом, ослабла. А з сірої імли виринула кремезна постать Омсфорда, який все ще висів над поверхнею, з талією охопленою зеленуватим щупальцем. Правою рукою мешканець долини тримав довгий, сріблястий кинджал, і з усіх сил різав те, що його тримало. Щі, що сили смикав за мотузку, яка їх зв'язувала, намагаючись допомогти братові вирватись на свободу. Через мить це вдалося. Щупальце влетіло назад у туман, вивільняючи юнака, який все ще борсався, і той миттєво впав у болото. І ледве вдалося витягти виснаженого юнака з лап болота, як з туманної темряви вилетіло ще кілька зеленуватих рук. Одна схопила фліка, який розлікся на землі, інша – ліву руку здивованого щі, перш ніж юнак встиг подумати, як ухилитись. Він відчував, як їх тягне в болото і вихопив власний кинджал щоб люто бити по вкритому слизом щупальцю, а потім побачив щось величезне серед болота. Тим часом фліка схопило ще одне щупальце і невблаганно потягнули його кремезне тіло до краю води. Одним широким рухом щі прорізав огидну кінцівку і спробував дотягнутися до брата, але інше щупальце схопило його за ногу і під час падіння юнак вдарився головою об корінь дуба, від чого втратив свідомість. Знову їх врятував Меньйон. Його постать вискочила з темряви позаду. Меч глухо блеснув у широкій дузі і одним потужним помахом розрізав щупальце, яке тримало непритомного щі. Через секунду горець опинився поруч із фріком. Прорубуючи й прорубуючи собі шлях, повз руки чудовиська, а потім серією швидких, добре поставлених ударів, звільнив фліка, на мить щупальця зникли в тумані болота, а майон з другом поспішили відтягнути непритомне гущі з незахищеного краю води. Але перш ніж хтось із них зміг досягти безпеки великих дубів. Зеленуваті щупальця знову вилетіли з темряви. Небагаючись, Меніон та Флік стали перед своїм нерухомим другом готові захищатись. Битва була тихою. Чутно було лише часте дихання чоловіків, які завдавали ударів знову і знову, відрубаючи шматочки, а іноді і кінці чіпких щупалець але, здавалось, чудовисько не зважало на жодну шкоду. Мендіон проклинав себе за те, що полінувався перетягти великий ясеновий лук і не міг стріляти в те, що лежало за туманом. — Ші. кричав він відчайдушно. — Ші прокидайся, або нам кінець! Фігура за його спиною злегка заворушилась. — Вставай, Ши!" хрипко благав флік. Його власні руки виснажилися від великого напруження. «Каміння!» – крикнув Мен'йон. «Використовуй ельфійські камені!» Щі спробував встати на коліна, але знову впав на землю. Він почув крик Мен'йона і ошелешено почав намацувати рюкзак, який впустив, допомагаючи фліку. Той лежав на кілька ярдів праворуч, під щупальцями. Меніон, здавалось, усвідомив це, і в ту ж мить з диким криком кинувся вперед, прорізаючи собі шлях довгим мечем. Флік тримався поруч, маленький кинджал все ще літав у його руках. З останнім припливом сил, які зникали, Ші скочив на ноги і кинувся до дорогоцінного ельфійського каміння. Його струнке тіло прослизнуло між кількома щупальцями до рюкзака. І у той момент, коли він витяг мішечок, щупальце досягло його незахищених ніг. На мить здавалось, що все втрачено. Раптовий удар з вивистих щупалець ледь не вибив мішечок, але юнак втримав його і притис до грудей, послаблюючи зав'язки дуже і дуже повільно. Флік був змушений відступити так далеко, що наткнувся на витягнуте тіло щій, упав на спину а щупальця загрозливо опустились на братів. Тепер лише Меньйон стояв між ними та гігантським нападником. Майже не усвідомлюючи подій, щій витяг три блакитні камені. І, відступаючи назад, на силу підводячись на ноги, молодий мешканець долини видав дикий триумфальний крик і простягнув слабо сяючі ельфійські камені. Замкнена всередині сила спалахнула, затопивши темряву сліпучим синім світлом. Флік і Меньон відскочили назад, прикриваючи очі від світла. Щупальця, нарішуючи й невпевнено, відсувались назад. Троє мандрівників ризикнули кинути на них ще один швидкий погляд і побачили, як блискуче світло ельфійських каменів летить в туман над болотом. І ніби ножем розрізає мряку. Вони бачили, як воно завдало нищівного удару величезній, невимовній масі, яка напала на них. А потім сяйво над монстром досягло інтенсивності маленького сонця. Вода закипіла і перетворилась на блакитне полум'я, яке взлетіло далеко вгору. А в наступну секунду все зникло. Туман і ніч повернулись. Друзі знову залишились наодинці з темрявою болота. Вони швидко сховали зброю, підняли рюкзаки і продовжили подорож. Болото залишалось таким же мовчазним, як і до несподіваного нападу. Друзі мовчали і часто дихали, радіючи, що залишились живі. Весь бій відбувся так швидко, як коротка жахлива мить у надто реальному кошмарному сні. Флік промок навскрізь, щі по пояс. Брати тремтіли в холодному нічному повітрі і постійно рухались, намагаючись захиститись від оніміння. Мандрівники коротко порадились, щоб вирішити, куди зараз найкраще рухатись. Вибір був простий. Або через Блек Оукс і ризикнути заблукати, а можливо й зустрітись з вовчими зграями, або йти краєм болота і випадково ще раз зустрітись з туманним приводом. Жоден з варіантів їх не приваблював, але все ж ніхто не хотів повторювати бій з істотою з туману, тому було прийнято рішення триматись лісу. Спробувати йти курсом паралельним узбережю болота і сподіватися за кілька годин вийти на відкриту місцевість раптова пригода здерла ранковий чіткий план дій. Друзі були втомлені й налякані дивним світом, у який потрапили, в їхніх заціпенілих головах залишалася єдина чітка думка прорватися через задушливий ліс та знайти кілька годин бажаного сну. І саме через ці думки вони забули знову зв'язати себе мотузкою. Подорож продовжувалась, як і раніше. Меньйон вів щі посередині, флік позаду. Всі йшли мовчки, й рівно. Їхній розум зосередився на обнадійливій думці, що попереду освітлені сонцем відкриті луки, які приведуть їх до Анара. Здавалось, навіть туман трохи розвіявся, і хоча постать Меньйона була лише тінню, Щі міг його розгледіти дуже добре. Але все ж час від часу брати втрачали з поля зору горця, і тоді вдивлялись у туман, щоб знайти знайому фігуру. Хвилини минали з жахливою повільністю. Гострота зору кожного почала слабшати із зростаючою потребою у вісні. Хвилини перетворювались в довгі нескінченні години, але вони все одно йшли вперед, крізь туман Блек Оукс. Ніхто з них не міг сказати, скільки пройшло часу чи скільки вони пройшли. І незабаром це взагалі втратило значення. Вони перетворились на лунатиків у світі півмріянь і блукаючих думок. Єдиною зміною, що трапилось, стало поступове наростання вітру, який охопив втомлені розуми трьох мандрівників. Він говорив їм та нагадував про короткочасність днів, що вони прожили і проживуть. Нагадував, що вони смертні, які не мають жодного значення на цій землі, та закликав лягти і уснути спокійно. Вони із останніх сил боролись проти спокусливого благання, бездумно зосереджуючись на тому, щоб ставити одну ногу перед іншою. Щі подивився уперед. Меньйон зник. І він навіть не одразу це зрозумів, а просто продовжив повільно йти вперед, марно видивляючись темну постать горця. Потім він рапто зупинився. Коли з пронизливим страхом усвідомив, що вони розлучились, він бездумно схопив йдучого позаду фліка за сорочку, а той подивився на брата, не знаючи її навіть не хвилюючись, чому він зупинився. Єдине, чого він зараз бажав, це заснути. Вітер радісно завивав серед дерев, а ще відчайдушно кликав горця а чув лише відлуння власного марного крику. Юнак кликав знову і знову. Його голос підвищувався до крику відчаю й страху. Але нічого не було, тільки його власний голос, приглушений, спотворений диким свистом вітру крізь великі дуби. І от здалось, що він почув своє ім'я. І Щі, разом із виснаженим фліком, Пішов крізь лабіринт дерев назустріч крику. Проте марно. Присівши на лісову підстілку, він кликав, аж допоки голос не зник. Але відповідав лише вітер, який глузуючи нагадував, що вони загубили принца Ліа. Кінець шостого розділу. Дякую за прослуховування.